اول ما عقيدنا ان نفسه من لا يخلي دخل غزاله انت ام ذات مولين غاليين المحب المحرفين ومن الغالي شم كان ذلك في ايام او يوميا او خالديا او ازلييا او مره الاول الغالي كثيرا رب العالمين وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ذا هلا قبل الله جل شانه اذن الصلاة الله واكثنيك محمد صلى الله عليه وسلم كياذن شني الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون ابيك ويريته بوته الصلاه اسمكم بوجازن شني متي امراتي واسنكم الله تبارك وتعالى بني اذن شني اذنك ايغا سبه اسمكم مسلماني بغلاله كو jeste poglavlje o ezanu, babul ezan. Znači, poglavlje o ezanu i o ikametu. Znači, kada se spominju propisi ezana, znači, obično se spominju propisi i ikameta. Uh, Hafz ibn Hađar je spomenuo veći broj hadisa u ovom poglavlju u dijelu kojeg tumačimo, to jest u dijelu bulugul maram. Tačnije je 27 hadisa. 27 hadisa. Vacinati hadisa govore o adabima. Il da kažemo sunnetima koji su, koji su vezani, koji su vezani za ezan. Znači ezan inač u arabskom jeziku znači oglašavanje. Ezan jezički znači oglašavanje. i u tom kontekstu se u Koranu spominje ova riječ ili va ili glagon ili zvedenca. Pa se, sam primer, kaže uzvišeni Allah t'barakatu ta'ala spomni kada je naređeno Ibrahimu alejhi alay, selam da bude pozove na hadž kaže wa'adhin fil nas bil hadž yo glasi ma i oglašava ljudima hadž ili kaže sa usuri tauba wa adan i oglaš od Allaha inego poslanika i tako dalje znači jezički znači oglašavanje međutim označavanje nastupanje označavanje nastupanje vremena sa određenim riječima znači označavanje oglašavanje nastupanje vremena znači određeni riječima šta sam mi misli određenim riječima ili određenim zikrom znači Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber kao što je spomenti tako dalje znači da se određenim riječima određenim zikrom oglasi ljudima da je nastupilo da je nastupilo namasko da je nastuplo namasko vrijeme تعلم الاذان فاستهل велика награда и došла више хадиса у суннету الله ورسوله صلى الله عليه وسلم који го вредностима они који учи езан о вредностима му језина па је тако запиљажема муслим صهيهو نتشو хадис није وبلوغ المرام تبيجما مسلم صهيهو معاوي رضي الله تعالى عنه قال الله رسول صلى الله عليه وسلم كذا المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه Naci Mojezin i na sunjem danu biti ljudi najdužih vratova. Da će biti ljudi najdužih vratova. Zašto se misli najduži vratova? Zato što će očekivati nagradu od svog gospodara. A znači, ljudi razsećati im na što? Na očekivanje nagrade od uzovišenog Allaha tebareke ve taala. Ta euh, učenjaci se razišli popitaju toga šta je bolje. Je li bolje biti Mojezin ili je bolje biti imam? Znači, ako čovjek ima, da kažem pravo izbora, znači i sebi da kaže biću imam u džami ili biću ću mojezin, šta je bolje? Veliki broj ili da kaže jedan broj čenjaka kažu bolje je da bude mojezin. Znači da čovjek bude mojezin, nauči zanik zani kamet, bolje je nego da bude imam. Radi čega? Kažu radi hadisa koji govore o vrijednosti toga. Dok s druge strane imamet, znači da čovjek bude imam, znači to je odgovornost. To je odgovornost. Međutim, najlazimo na predaje i hadise u kojima se govori o vrijednosti nagrade mujezina, dok je imamet odgovornost. Međutim, drugi broj učenjaka kažu ne. Bolje je, imamet je bolji. Zašto? Zato što Allahu poslanik, aleyh, salatu, selam nije bio mujezina, nego je bio imam. I khalifa je poslije njega. Znači, bile su šta? Imami. I također... Kada upitanje mame traže se osobine koje moraju da se nađu kod osobe koja će biti imam. Znači da bude učen, da poznaje Kur'an i tako dalje, znači traže se svojstva, osobine. Znači puno veće, ili da kažem puno više nego što se traži kada u pitanju osoba koja je mu jezen. u ti usakonstruirati, znači ovde razila ženu, ko toga učitelj će spomnju šta je bolje kod mame, bo Hanife i mame te bodji. Zašto? Znači radi onoga što smo naveli. I zato rezime je, znači kao što sam kadao, znači da je ovdje razreženi oko toga šta je bolje. I s druge strane, ako se nađe osoba, da na kažem, koja je učena, znači koja uči Kur'an ispravno, lijepo, koja je zna propise namaza, znači takvoj osobi nema sumnije da je preče da bude mojezin od toga, da bude imam, znači od toga da bude mojezin, od toga da bude mojezin. Uh, učenja su također govorili, kao što imam Kurtobi, drugim riječima ezana. I koliko su te riječi uzvišene i koliko sadrže od e, važnije, da kažemo, postavke vjere. Znači, od toga da Allah, tabarik wa ta'ala, najveći od temhida od govora o poslanici, znači o poslanstvu, potvrđivanju poslanstva. Zatim, pozivanje na nama. Zatim, pozivanje na spas. Kad se kaže, haja ala falah, veliki broj čenjaka kažu da to znači da falah ovdje znači al-baqaa al-daim. Znači, uvijek kad čuješ falah, zna da veliki broj čenjaka kaže da to znači vječnost. Dođi na namaz, neki prevode spas. Dođi na spas, međutim veliki broj čenjaka tumače da je falah al-baqaa al-daim. Znači, vječni, vječnost ili vječni boravak. Što znači da onaj ko se odazove namazu, znači da mu to garantuje znači uživanje, uživanje u vječnosti. Dobro, ezan je ispravno je mišljenje. Također da skratim, da rezimiram da ezan propisan prve godine, prve godine po hijđari. Ezan je propisan prve godine po hijđari. A prije toga su se muslimani ukupljali bez da su imali ezan. Bez da su imali ezan. I zato je došlo Hadisa u Buhari Muslimu, košto je od Ibn Omara i drugi, da su se muslimani skupljali za namaz pa su jedne prilike predložili eh, jednim drugima znači da, bude nešto, da bude nešto što će označavati namaz. Pasijani predložili da se uzme zvono. Naći kao što kršćani pozivaju na svoju molitvu. Drugi su predložili da bude rog koji će se puhnuti kao što je to kod židova. Neki su čak predložili da bude vatra i urun. Naći da bude vatra i rune naran da zapale vatru i da po tome poznaju da potom ei poznaju znači nasupanje vremena jer to bude znak za okuplanje sedoksenije da se nije desio, Znači, događaj koji će biti spomenut u prvom prvom hadisu, nije tačnije, jedan ili čak, možda da kažemo, više ashab Allahovog poslanika, a.s.a.s. gdje su usno vidjeli, vidjeli ezan. Gdje su usno vidjeli, usno vidjeli ezan. A, još ovdje je pitanje koje se postavlja, jeste, kakav je propis, kak propis ezana i kameta? Da li je farz da se proči ezan ili je to sunnet? Znači, kad se klanja u džematu, je li isprava namaz, nije li isprava namaz, tako da, je, uglavnom, Većina učenjaka kažu da su ezan i kamet sunnet. Većina učenjaka je na stranom vištao mišljenja Hanefija, Malike i Šafija, znači da je ezan i kamet su sunnet. Međutim, svi oni kažu, kad govore ezanu, znači ezan je kod njih sunnet koje, da kažemo, bliži vađbu. Jer kažu, kad govori o tome da je sunnet, kažu da je sunnet, međutim sunnet koji je od svetinja vjere, od znakova vjere i kažu Ukoliko bi se deselo da određeno mjesto ili stavnicu određenog mjesta ostave ezan i kamet, kažu imam će ih pozvat ako odbiju povešće borbu protiv njih. Znači ne da će ih poubijati, znači je između katrl i kital. Znači da će povesti borbu protiv njih. Znači reći im, znači ovaj slučaj je posljednje islamske države, znači reći im ezan, morate učiti ezan, ezan se mora učiti, ako odbiju povešće borbu Borbu protiv njih. Znači to on grašava učinjaca Nefijskog mezeba i Šafijskog i tako dalje. Znači koji ostali mi kažu da je Ezan i da su sunnet. Što znači također da osoba kada klanja sam, znači da prouče Ezan i sunnet, da prouče Kamede sunnet. Ako bi stupio namaz bez da prouče Kamede, namaz mu je namaz mu je S tim što učinjaca Nefijskog mezeba kažu da je Ezan i kame da su fardki faje. Znači u jednom mjestu da se prouči to je fardz. Međutim, Naci ako prouči jedan, znači normalno sa drugi, sa drugi spada, sa drugi spada obaveza. Međutim ako pogledamo, znači ako pogledamo u e, ako pogledamo e, da kažem u e, ono što je razime ovih mišljenja, znači ćemo da su mišljenja znači veoma slična. Naci ako jer i oni koji kažu da je sunnet kažu, znači da će se povez borba protiv onih koju odbiju da, protiv onih koji odbiju da e, da uče ezanikama. Prvi hadis koji spomeno Hafiz ibn Hader يوفي قابز ابن حجر سكراتيو لكنه تشيتو една од методологија حبز ابن حجر значи да спомене нека значи оба хадис основи дук чер спомне чита اذن موجوده محابز حجر قاي سكراتيو значи да сам укаже на него и да алудира الله بن زيد ابن عبد ربه اللي ابن عبد ربه داركاو طاف بي وانا نائم رجل كاج اسنيوسم da je sa mnom išao čovjek i da mi je kazao reci Allahu akbar, Allahu akbar. Pa je kaže, spomenuo riječi ezana. Znači, Abdullah ibn Zaid, ibn abdu rabbi je ashab Allahovog poslanihka alaihi salatu wassalam koji je usnio ezan. Znači, hadisu Bukhari muslimu govore uh, kako su muslimani predložili da budu određene stvari koje, sa kojima će oglašavati ezan. Međutim, Abdullah ibn Zaid je usnio. Je usnio riječi i došlo Allahovom posaniku sallallahu alaihi wasallam sa tim. I Allahovom posaniku alaihi salatu wasallamu je rekao Inneha la ru'ya haq. Kaže, to istinit san. I onda otoksna znači što je od ovog hadisa, znači od otog vremena ljudira, znači otada tada počinje ezan. Znači, propis, propis ezana. Sada je naravno na postala pitanje, znači, da li je san kao san validan, da li san kao san može biti argumentu u šerijetu. Znači, odmah kažemo da san kao san ne može biti argumentu u šerijetu. Nači, san kao san u šerijetu ni argument. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam je san bio jedan vid objave. Međutim u ovom slučaju, ashab je vidio, pa je poslaniku alaihi salatu wasallam toho potvrdio. Znači, šta je Allah poslaniku alaihi salatu wasallam To potvrdio. I zato znate kada govorimo, kada smo govorili o definiciji sunnata, šta je sunnet? Sunnet je što je Allaho poslanik rekao, je tako, što je uradio ili što je šutnjom odobrio. Znači tako da ovdje, znači ezan ima svoju, da kažemo, znači šarijatsku osnovu. A to je potvrda od poslanika alaihissalatu wassalam. E sad jedan broj učenjaka kažu da je poslanik alaihissalatu wassalam to potvrdio svojim iđtihadom. Dok drugi kaže, i to za sup Pavelke brojučunaka, kaže da potvrdio objavu. To jest da objavaje ovo, znači objavaje ovo potvrđela, znači pogotovo zato što imamo uh, hadis u kojem se kaže da su i drugi ashabi došli kao što se kaže da mu je došao Omer i rekao poslanik alejselatu selam da je o ezan. Pa moj božji poslanik alejselatu selam kazao sabaqak bidalika alwahi, koja je pretekla te u tome objava. Znači pretekla te u tome objava. Međutim u svakom slučaju Значи ода да не кореби у да не би имао да кажемо шубху значи الله وصف صلى الله عليه وسلم يتوب تفديو каже обратите пажн сад даво каже ка парекао الله اكبر الله اكبر па испомену اذان ولد حجي بن حجر نيس بمмену استاذك ريت بتربيع التكبير بغير ترجيع каже тако الله اكبر рекао 4 пута каже بس ترجيع بز پناولانا براتا باشد كاجه والإقامة فرادا اكاجه إقامت كاجه فرادا ناچه فرادا تويست نبارنيم براي مريتش اسم قد قامت الصلاة اسم ريتش قد قامت الصلاة كاجه فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كاجه كده سمسفنو كاجه عبد الله بن زيدوش وسم الله وبسانيكو عليه الصلاة والسلام يتوم ركوه با ركو الله بسلنيك إنها لرؤيا حق كاجه توه يستنيتسن با كاجه حافظ حديث يزابيليه أحمد يبو داود يترمزي يجاو تسيني ويرو دوستويني يتكو جرى ابن خزيم نجح هديث يفرو دوستوين كاجه أحمد نقرأيه كزيواني ريكي بلالة با پيتانيه سباسكو غزاني يركو أصلاة وخير من النو دا سنسباس كزان دوداي ريك أصلاة وخير من النو كاجه دا خ Od sunnete da kada kaže mu jezina sabahu hayya ala al-falah da kaže as-salatu khairun min al znači kao što je poznato kao što na srbskom je zanosući E gledajte sada uh, prvi hadis je spomeno so o svojstvu ezana znači kako glasi ezan po sunnatu Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam znači sunnetu Allahu wa rasuliku alayhi salatu wa salam su došla tri Načina učenja je Zana. Načo vojna, a čije kuriza znate. Znaci došlo je šta? Tri načina učenja Ezana. Zapamtite broje 15, 17 i 19. 15, 17 i 19. Znaci 15 rečenica, to je rečenica, ili 17 rečenica, ili 19 rečenica. Znaci to je, znači to su tri vjerodostojna načina učenja učenja Ezana. Dobro. Prvi, prvi ezan, i da kažemo, možemo reči, nači, ovaj ezan koje nama poznat, i to je ezan koje ima kolko rečenica, petnes. Ezan koje ima petnes rečenica. To je šta? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kolko? Četri. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah, kolko? Še Ešhedu enne Muhammed Rasulullah, أشهد أن محمد الرسول الله كوكو وسب حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بتنس اي توي ده znate znači poznati kao ezan bilala znači ezan bilala radi ta'ala anhu znači ovo je takozvani ezan bez ponavljanja takozvani bez terji Znači šta znači bez ponavljanja? To je ono što ćemo spomenuti sada. Ezan koji je drugačiji je Ezan sa 19 riječi. Znači 15 plus dodajemo 4. Koje su to 4 riječi? Zna li neko? Ne. Gdješ više Allahog. Ne ponavlja u sebi Allahog. Ne ponavlja u sebi Allahog, nego dva šihadeta prvo kaže u sebi pa onda uči na glas. Naci kaže za cući moeze الله zan الله Allahu الله Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu ekbar nakashu sabih ashhadu alla ilaha illa Allah ashhadu alla ilaha illa Allah ashhadu anna muhammeda rasulullah ashhadu anna muhammeda rasulullah Znači, ezan sa tarđi'om, um, sa ponavljanjem. Znači, ezan sa ponavljanjem. Znači, on koliko ima? Znači, on ima 19. Znači, on, znači dva šehadeta, to jeste četiri rečence učimo u sebi prije što je učimo na glas. Znači, ovaj prvi, ovaj drugi su vjerodostojni način. Međutim, većinom islamskom svijetu je proširen ovaj, znači da kažemo naš ezan, znači što je nama poznat sa 15 riječi. Je čovjek jako sve stvari saznaj ako dođe znači da moje zeni znači ne treba da ljude zbunjuje. Aj ti znači ako zduge stvari došao sunnetu, majutine što eh poznato kod ljudi, znači što ima osam sunneta Allahovog poslanika alejselatu vesselam, znači ne treba sa drugim načinom da ljude zbunije. Znači dođeš, saduči učiš ezan, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, alhamdulillah la ilaha illallah, alhamdulillah la ilaha illallah, sallallahu alaihi Ja da te da to ezan sa devet ne istreči. Sljedeć je zanje sa sedamnes. On je došlo u sahihu imama muslima. Znači što znači sa sedamnes? Znači isti ovaj sa devetnes. Samo reči Allah, hakpar, Allah, hakpar, kažeš dva puta. I zato je Hafzi ibn Hađar bi rekao biterbi'i tekbir. Što će tekbir ponoviti koliko? Četiri puta. Mađutim, znači u sahihu imama muslima je došlo. Znači ovaj hadis... Uh, vakav ili sličan. Znači međutim gdje se spominje tekbir samo dva puta. Znači gdje Moazin kaže tekbir koliko puta? Dva. Je li verodostojno Potom je ima imam Malik. Znači kod Malikija se Ezan, na početku Ezan, samo dva puta kaže Allahu akbar. Či znači, Allahu akbar, Allahu akbar. Znači ako ne nespaja, znači samo se dva puta kaže samo se dva puta kaže Allahu akbar. Jel u redu? Znači koliko imamo načina uzim učenje Ezan? Znači koje su došlo u sunnetu Allahog posanika, alaihissalatu wasalam, tri. Znači sa 15 rečenica, sa 17 i sa 19. Znači ovaj sa 15 je poznat kao Bilal ezana. Znači Bilal radijallaha tala anhu je učio koji je ezan sa 15, bez ponavljanja. I veliki broj učenjaka suzeli po njimu zato što je bila od najpoznatijih je mu jezina, Allahog posanika, alaihissalatu wasalam, za to zato znači, što je znači, učen... Koliko puta pred Allaho i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Ovdje samo da skratim doće. Također kada je u pitanju ikamet postoje tri načina učenja ikameta. Znači postoje tri načina učenja ikameta. Znači spomenut ću kasnije to. Znači kamet koji zastupa veliki broj ulame. Znači to je da kažemo najkratki ikamet. Allahu ekbar, Allahu ekbar. Ašhadu ila ilaha illallah. Ašhadu na muhammada rasulullah. حي على الصلاه حيال الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. نتشوف شافي يا حنبليه. نتشوف هاي، نكاجمو كرتكي كرتكي قامت. قد ملكيا استو توليكو ما جيتي موني ريچ قامت الصلاه يتغور اي ساما دان بوت. الله اكبر الله اكبر اشهد لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله حي على الصلاه حيال قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اي ترتش اذان Naci ezan koy guce, naci koy su prihmetli, e, opras ikaamet, koy suci pohane fizkom mesep. Naci koy sličane zan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, E shahadu ane la ilaha illa Allah, E shahadu ane Muhammad ar rasulullahu, E shahadu ane Muhammad ar rasulullahu, hayyal assalaa, hayyal assalaa, hayyal al falaa, hayyal al falaa, qad qamit salah, qad qamit salah, Allah Allahu akbar, la ilaha illa Ove hadis, naci oba i načini je, naci poznat koy kamete bu mahadhur Naci zabilježilo su ga četiri sakupljača Sunena, znači Abu Davud, Nesai, Tirmizi ibn Ma, Ibn Majah, od Abu Mahzure. Dikaj Abu Mahzure, znači spomenuta je hadis, pod učueme poslanih alejhi salatu vesselam, ezan u toliko i kametu, toliko riječi. I ovaj kamet i kamet Ebu Mahzure. Naci koga zabilježi, znači da znate s obzirom da su ovdje uči, znači zabilježilo su ga četiri sakupljača Sunena od Abu Mahzure. Hadis je Kao što kaže Šejh Albani rahmetullahi alejhi drugi. Čovaj način koji su uči nas u džamii i kamet I el vero dostan da i redostan. Deci când au ljudi căj au uchi kamet po sunnetu, deci znači, kamet pome, po chem po tavratu in jelu. Deci znači, mai ovaj kamet po sunnetu. Deci sacu na jibile j'e chat se place sunena, deci hadis vero dostan o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Znači, postoje više ibadeta koji su došli, koji se mogu učiniti na različite načine. I vjerodostojno su sunnat u svi ti načini preneseni. Znači, kao što je, na primjer, učenje ezana, učenje ikameta. Znači, kao što su dove koje se uče kada, posle, kada se kaže Allahu Akbar pa prije Fatihe, neki spominju, znači, spomnije znači, se Subhaneke, spomnije se Allahuma inni vajahtu vajheri ladhi fatara samavat. Znači, ovaj, znači spominjuje se više dova. Znači, šeheh l-sabim tajmih je, često naglašavali smo nje pravilo, znači da su to znači badati koji se uče ili znači, koji se izvršavaju na različite načine i da je ispravno da je ispravno, znači ako čovjek zna za te načine, da sve te načine da sve te načine sprovodi. Međutim mislo tako s druge strane, znači ovdje kažem, ovo ja kažem od sebe, znači ne je govori je sam ibn Taymije, međutim govori učenjaka, velikih bro učnjaka na to je upozorio. Znači ako je stvar, kod ređenja svarku običnog sveta poznata Na Naje način koji vjerodostojno znači znači ljudi se neće uzbunti znači tako što ćeš im doći znači drugi način znači da i dođeš sad u džamii da ljude pozna jedan kamen da učiš drugi kamen ili pozna iova i zna da imuči drugi ezan znači dođeš poučiš Allahu Akbar Allahu Akbar Ešhadu an la ilaha illa znači samo dva puta i tako dalje znači znači ono što ima osnove znači kod obično svijeta se tako da kažemo tako da kažemo ostalo dobro e uh, također znači kada u pitanju sabahski ezan Naci dodada se reč as-salatu khayrun minan-nawm. Naci posle hayya ala al-falah, naci dodaje se koja reč as-salatu khayrun minan-nawm. Ađe sada i to će doći. Naci Naci kod jednog bre učnjaka, znači kod Šafina Hambelija, znači na sabahu, znači postoji sabah skezan i postoji ezan prije sabah koji suči su po noći. Jedni kažu uči se po druge polovine, jedni po druge trećine i tako dalje. I zato na primjeru Medini al tako ko je bio, znači ima ezan po noći koji bude. I to je bilo u vremenu poslanika aleyhi salatu vesselam, da to odnosi, kada je poslanik aleyhi salatu vesselam rekao namojdeva zmoni prvi ezan, znači prvi ezan je zabranjiva. Harano piče. Naći mislite znači kada as-sut tin se zera mazan. Ah, uh, međutim kod Hanafiya nema kod Hanafiya samo jedan ezan. Osim kod imam Majbu Yusfa. Kod Hanafiya nema ezana osim kad nastupi, osim kad nasupi vrijeme. Međutim oni učeniaci koji kažu da pošle dva ezana su sadaišli prilikom kojeg ezana se govori as-salatu khairum minanom. Jedni kažu da se izgovara samo prilikom prvog. Naći prilikom noćnog. Dok drugi kažu ne prilikom znači ezana kada nastupi vrijeme. I to mislili da bi ere veliki broj čunjaka, to je među brojih Usein Mesih bin Baz rahmetullahi alayhi drugi da se uči prilikom drugog ezana također. Jer neki kažu da je neispravno. Znači sada kada se uči ova ezan Sabaski, znači da se kaže as-salatu khairu min Nego kažu, samo se izgovara kada se uči ezan po noći, ne. Znači došlo je eh? sada ovdje na spominj dokaze. Znači koji kazuju na to, znači da se ove ovaj riječi izgovaraju također prilikom chega, znači prilikom e, prilikom sabaskog, to jest nekog nastupanja, sabah namaza da se uči ove riječi. Ovaj hadis, znači hadis Abdullah ibn Zeida, e, imam Tirmizi je rekao da je hadis hasan sahih, znači da je hadis vjerodostojan Također je imam Tirmizi prenio od imama Buharija da ovaj hadis, znači ocjenio, da je vjerodostojnim. Znači nije, znači nije imam Buharija e, zabilježio ovaj hadis, međutim ocjenio ga vjerodostojnim. Zašto? Znači zato što postoje hadisi kojima Buhari ocenio vjerodostojnim koji nisu u sahihu, znači nisu ispunili, znači uslovili kriteriji da ima Buhari spomene u svom, da ima Buhari spomene u svom, u svom sahihu. Dobro, a, znači ono što iz ovog hadisa, možemo razumjeti, znači što smo već kazali, znači ovaj hadis ukazuje na propisanost, uh, na propisanost izana, također na propisanost uh, i kameta, zatim također u ovaj hadis ukazuje našto, znači da kada je sabah namaz da se tada kaže as-salatu hayru minan naum, <تصفيق> إذا سوف أتحقق مع أخرى أقوى ذي سبقى أخرى أذانا سلذة جديدة ويسأل حمز بن حجر كأشي عن أبي محذور كأشي عن أبو محذور سبنا نسي كأشي أن نبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا Znači, ovo sam pojasnio, ali samo da pročitam hadis. Kaže Abu Mahzura da ga je Boži posanik, a.s. podučuje ezanu. Pa je kaže, spomenuo fihi tarđija. To jeste spomenuo šta? Ponavljanje. I ovaj hadis izabilježe muslim. Znači, ovaj hadis izabilježe muslimu muslim ovom sahihu. Ode Abu Mahzure da kaže Boži posanik, a.s. podučuje ezanu, pa je spomeno ponavljanje spomeno samo dva puta Allah otvor na početku. Što to ukazuje na koji ezan, skoliko broj rečenica? Sedamnais. Sa? Sedamnais. A kaže Ibn Hajar, kaže, spome, prene, prenijela su ga petareca i kaže, spomenuli su da je izgovorio četiri puta Allahu Ekber na početku. Da je spomenuo četiri puta na početku. I ovdje, znači, ovdje će da Imam Tirmizi i zabilježio debu Mahzure, da je kaže, podučio me Boži posanika alaihissalatu wassalam ezan sa devetnaest riječi ajkamat sa 17. znači podučujemo ezan sa 19, ajkamat sa koliko? sa 17. znači 7 nes. znači uhnefis komezov kaže Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar. Ešhadu an la ilaha sedam nez. Znači sedam nez sedam nez rečanića. Dobro. Sljedeći hadis uh, opet smo ne da način to protumačili, kaže od Enes ibn Malika radiyallahu tala anhu, kaže umire Bilal, naređeno Bilalu an yishfa'al adhan wa yuter al iqama illa l-iqama kaže Bilalu da uči parnim brojem adhan A ne parni im i kamet osim riječi kad osmi riječi kameta. Nači hadis glasi naredjeno je Bilalu, nači u rivayatu Nasaia poslanik je naredio Bilalu da ezan uči, ode kad kažu ezan, kažu učenjaci većina riječi ezana. Većina riječi ezana. Nači da uči parno. Nači šta znači parno? Ešhedu an la illallah da uči parno. Ešhedu anna muhammeda rasulullah da uči parno. Hayya al da uči parno. حي على الفلاح دعو تشي بارنو مجوتيم كذا بيتا ني كاما دعو تشي نا بارنو توستي значи الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه دا بروتشي دوا پوت значи قد قامت صلاه واستاي واستيكاكو واستاي واستاي بارنو قالوا حديثه مسلم اكازي ما مسلم ني спомено ізوزيم ізوزيمانе тость не є спомено ізوزيмане чого ізوزي Riječi, izuzimanje i kameta, Izuzimanje riječi ikameta. Dobro, što znači da onaj, da kažemo kratki ikamet, tako ga nezujemo, znači to i kamet Bilala radi Allahu ta'ala anhu. Znači to je ikamet, znači poznat kao kamet Bilala radi Allahu ta'ala anhu. Znači hanefijesu uzijeli čiji ezan? Ezan, ezan. Uzijeli su ezan Bilala. اعوذ بالله سوء قامت محزوري نتش قد هنفي اشتا نتش ازان بلاله اي قامت ابو محزوري قد شاف يا ابرنوت قد شاف يا اذان ابو محزوري اي قامت بلاله رضي الله تعالى رضي الله تعالى الى تش نتش بلال الله تعالى عنه يبيو poznati ashab Allahu Akbar sunika sallallahu alayhi wasallam نتش кое kao što znate mnogo pretrpio, znači kada je prihvat Islam mnogo bio kažnjavan, znači bio rob, znači e, njegov jeli, vlasnik ga je izvodio, kažnjavo na veliku vrućinu, e, Mekkansku, e, znači na jedan, u jedan dio Mekke, znači vezali su ga, stavljali su stijene nad njega, znači samo da se vrati, znači da ponovo da kaže da vire u lata, da uzzata, znači bio iskušan, znači sve dok nije došao, Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu iku pjoga je slobodijo ga. Naći je slobodijo ga. Jedatle dolazi poznata izreka: Sayyiduna a'taqa sayyidana, ka naš gospodin ili predvodnik je oslobodio našeg gospodina ili predvodnika. I nači bio bila, na je Bilal radijallahu ta'ala anhu je bio najpoznati muezin poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Majudtim min nakun smrti Allahu wa rasulika alayhi salatu wa salam isti bi yu ezan. Nači nakon smrti Allahu wa rasulika alayhi salatu wa salam učio ezan. I nije učio, nije više učio ezan. Izašao u Šam i preselio je kao muđahid u Šamu, znači u današnjoj, u današnjoj Siriji. I postoje nekoliko mjesta, znači u Damasku, znači u Siriji gdje se kaže da je grob, da je Kabur Bilala, da je Kabur Bilala radijallahu radijallahu ta'ala radijallahu ta'ala anhu. Dobro, učenjaci ovdje govore, spominju, dali kada se uči ezan Znači, ko što vam je poznato, znači prva dva, dva spominjanja Allahu ekber sve, ekber se povežu. Je li tako? Znači Allahu ekber, Allahu ekber. I većina učenjaka je na stanovištu da će se ta dva tekbira povezati. Znači da će se kazati Allahu ekber, Allahu ekber, ili kao što ćemo reći, Allahu ekber, Allahu ekber. Međutim, bilo učenjaka koji su spravljali to i koji su govorili da će se svaki Naci tekli razgovarati zasebno. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Šehadu an ilaha illa Allah. Aći znači, da. Mojutim čena kada spominje, se spominje, nema ni drugi kažu da nema zaprike, znači da je da će se, znači spojiti. Allahu ekber, Allahu ekber. Mojutim postavlja sada pitanje, mače da korisnu stvar. Uh, kako će se, kako će se preći? Znači, dosta običnog svijeta, ja sam to, subhano što znači znanje i koliko, znači ja smatrio sam da je to greška kod ljudi. Kasnije su se postavljali da nije greška. Znači, dosta običnog svijeta kažu Allahu ekbar, Allahu ekbar. Ja tako? Znači, kad ljudi, ono, hoće da uči jezan, iako ni, ako je malo priučen što ljudi kažu, kad uči jezan kaže Allahu ekbar, Allahu ekbar. Ja znači, sam dosta puta govorio da to je greška. Međutim, uspostavljalo se da nije greška. Znači, istina je osnama, Naci riječ allahu ekbar kushtu idušlu hadi isma. Sapi allahu ekbaru. Je lo rije du. Nogodis sestran arabsku jezika allah mubtada ekbar khabar. Naci je khabar koje mrefuz, naci nani muje dhamma. I kad prala ziš allah, naci allah počni sa tako zanim hemzatu l ne hemzatu l-qata. Naci ti kad počni ješ allah. Majjuti, na primer, kada kažeš min, kažeš min allah. Dači u prelasku kada spaja sa reči prija gubi se ovaj da kažem elif ili hemza na početku pa kaže se minallah kaže se lilla. Nači nije takozvano nije hemzatul qat' to nije nije stalno, nije stalno hemze. I zato ako kažemo da je na ekbaru da je na njemu damma nači kad prelaziš biće Allahu ekbar Allahu ekbar. I to je da kao poznatije mišljenje. I to je dosta učenjaka kažu ispravnije Znači ispravnije šta? Znači kada se spajaju riječi tekbira da se spoji i da se kaže Allahu ekbar, Allahu ekbar. Jel u redu? Međutim, postoje učenjaka koji kažu, učenjaci kažu da je to ispravno. Međutim, ovo više su o tome govore lingvisti, učenjaci jezik ako što je mu drugi. Znači šta je ovdje na kraju na ekbar? Dosta lingvista kaže da ovdje nije dama nego da je sukun. Allahu ekbar. I onda kaže, kad prelazish, prećeš kaže sa fethom. To jeste da ćeš kaže Allahu akbar, Allahu akbar. Znači, ako vidite neka da neko takuči, znate, znate da ima osnovi. Znači, da nije ne isprav. Međutim ispravni je, znači, da se pređe sa mom, Da se kaže Allahu akbar, Allahu akbar. Dobro. Sljedeći hadis uh, kojeg je spomeno, kojeg ćeš ovde uh, spomeniti jeste, kaže od Abu se prenosi kaže vidio sam Bilala da uči ezan kaže wa tatba'u fahu ha huna wa ha huna kaže vidio sam Bilala da uči ezan i kaže pratio sam njegova usta ovdje i ovdje kaže wa isba'ahu wa is isba'ahu fi udhunayhi kaže njegovi su prsti među njegovim ušima vajedji zbilja Ahmed i Tirmizi i Tirmizi goto cenoviro dostojni. Znam što ovdje se jedna napomenu, kao što su kazali komentatori. Dači i to sam vidio kad sam se vratio na musnad Imam Ahmeda i Tirmizija. Dači kaže suhadisuraitu bilal an yuadzin wa yadur. Video sam Bilala kako uči ezan i okreće svoju glavu. I okreće se. Dači da kažem ovako bukvalno i okreće se. Kaže Ibn Majah Vagala isba'ehu fi udhunayhi. Nači nači reč, isba' i razgovor je se može najviše naći na izgovori. Prst. Ima jedno pravilo kaže: sakina sadafan daq kama shet. Nači izgovori sad sa sukunom, a reci kako god hoćeš. Možeš reći isba, asba, usba. Nači bitno je da je sad sa sukunom. Nije. Kaže njegovi prsti su bili u njegovim ušima. Akej je Abu Davud je spomenuo predaju lawa unqahu lamma balagha hayya ala salla yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Kajabu Davud je do kaže okrenuo svoj vrat. Kade došao do reči hayya ala salla desno i levo i nije se كاج في الصحيحين اصله الحديث اي بوخاري مسلم اي تو ساميش پوتو گговориو دهو ميتودولوجيا حفظه من حجره هچي ذا سبوم يني روايت رادي ادريچني كوريستي ا كاجي ده اصله حديثا گدي ابو بخاري مسلم ني اسپوم يني روايت بخاري مسلم روايت بخاري مسلم كاجي ده ابو جحيفه بيدو بيلال ادا يؤذنو ده عشي اذان يؤذن كاجي وجعلت اتتبع فاهها هنا kaže pa sam kaže gleda prati kaže njegova usta znači kada uči kada učeza znači u Buhari Muslimu nije spomenuto jel Sokreto anijel Sokreto i nije spomenuo jel stavljao prste usta ona prste uši ili nije stavljao prste u uši dobro ono što iz ovog hadisa znači, da što možemo zaključiti znači da rezimiram mjeste, da je sunnet da čovjek kada uči ezan da stavi svoje prste u uši Pa znači, je kada sučesan da se stave prsti u uši. A znači, to je od sunneta? Dači ako se prenosi i te predaje spomeno Buhari sa i prenosi se selefa ko što se prenosi od Ibn da sučili ezan bez da su stavljale prste u uši. Međutim sunnet je da se stave prsti u uši. I kažu zato što je tada glas jači. S tim što su od učenjaci spomenuli, na primjer neki spomenu kako se stavljaju prsti u uši. Najispravnije da se ova dva prsta, znači, kaže prsta stavi Znači, na sličan način kao što činiš kada, kada sabde stiš. Znači, da se stave prsti, uši na ovako i da se uči Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neki kažu da će se staviti ruke ovako. Znači, zato ako vidite nekad mezin da ovako stave, znači to je neki učenjaci kazali. I treći način, neki kažu da će se stisnuti šake i na ovakav način da će se učiti. Znači, to učenjaci fika spominju u svojim djelima. Mada je znači mišljenje, znači Allah najbolje znan koji je ispravnije, koji je bliže shodno tekstu, znači da će se prsti. Bukvalno, znači prsta tu je najbliže, kaže prst jer nezgodno je znači druge prste da staviš, znači, jer je najlakše kaže prst da ćeš staviti prilikom učenja, prilikom učenja je zane. znači to je od sunneta. Sunnet je također da se okrene glava. Ja sad ovdje u nekim predajama se kaže da je okretov, Orek ima se kaže da nije okreto. Значи пази. Euh, okretanje može značiti okretat će. Međutim može značiti isto tako jeltafitu, eltafata. Znači, значи okrenuo se bez pomicanja tijela. Neki učitelji da vam rezimiram, pravili spoj iz međugovoga, pa se okrenu, a neki matemati se kaže pa se nije okrenu. Pa su rekli jedna je predaja slaba, druga ni, uglavnom obad dvije ove predaje su vjerodostojne. Međutim, kad se kaže nije se okrenuo, misli se nije, nije okrenuo svoje tijelo. Nego kad se učezan samo se okrene glava. Znači ne okreće se tijelo, niti stopala. Znači Mojezin je pohvalno kada učezan da se okrene prema kibli. Da stopala tijelo bude okrenuta prema kibli. Jedino, znači kada dođe do riječi da okrene glavu na desnu stranu. I sada oda učinjati, spomniu tako červiši načina, jač vam izmira tjednu il dva. Na znači, Allah najblje znada je iz pravni, znači dače kada dođe do Haya ala s-salah, ukrén tudi destnu stranu, i proučite Haya ala s-salah, hay ala s-salah, naljevo ala l-fala, Haya ala l-fala. Vrači se Allaho akbaru, Allaho akbaru neki kažu da če reči Haya ala s-salah, vrači glavu, Haya ala s-salah, vrači gl vratit glavu, haja lal falah, vratit glavu. Allah najbolje zna da je ispravni je. Znači jedno okretanje za oba dva, za oba dva načina izgovaranja. Jelo u redu? Dobro. Učenjaci kažu neće okretati tijelo pa makar bio na Munari. Znači pa makar znači, neće okretati tijelo, to kažu spomnjima na vi drugi, pa makar da bude na Munari, biće okrenut prema Kibli. Hanefija kažu kažu osim ako je na munari ja koji ljudi druga, drugačija neče čuti osim da se okreće po munari onda će se okreći po munari znači kažu zato što je to znači način da se da ljudi da ljudi čuju možete danas znači danas nemamo dozinu posle neđo možda ubegovođ nam izlazimo na uh, moezini onaj na munaru možete danas je večinom znači preko preko mikrofona učenje je za nam. I sad se postavlja ovdje jedno savremeno pitanje, a to je znači kada se uči ezan preko mikrofona, hoće li se okretiti glava ili neće? Šta mislite, hoće li? Kod anefija će se okretiti. Anefije su ovdje strogi uslijeđuju sunneta. Kažu pa makar da uči kad uči djetetu ezan i kamet na uho se na desnu i lijevu stranu. Pa makar kad se uči djetetu na uho jer kaže pa makar učio sam za sebe ezan kada čovjek klanja sam sunnet me da prouči za kaže okreti će glavu mađutim to je kod hanifija da znaat mađutim veliki broj učinjaka savremeni ko se šeho se Usaimin kažu kad se učiš na mikrofonu ech sokretat kaže ček šta više okretanje kako bi, ču, kako bi se čulo na stranu mađutim ti s mikrofona okreneš na stranu oslabi oslabi zvuk i kažu nema potrebe znači jer ti pokreti znači okretanje glave su došle radi čega, znači kako bi se čulo ili u redu kako bi se čulo. Danas se sa, znači sa mikrofonom postiže, danas se sa mikrofonom postiže, danas se sa mikrofonom postiže sve to. Znači danas se to postiže sa mikrofonom. Znači ovdje da, da, da samo kažem, znači dva sunneta. Znači a to je da mu jezin stavi, znači prste, znači uho, znači to je sunnet. I druga stvar, znači da okrenese na desnu stranu kada govori haja ala sala, haja ala sala, i naljevu stranu kada govori haja ala l-fala, haja ala l-fala, sa razila ženjem unutar. Da kažemo sa razila ženjem talčese, nači savrameni kada suči na mikrofon i tako dali. I još jedan, uh, hadi još pomenuti, kaže odibu mahzure opet, kaže ene sallallahu alaihi wa sallam a'anjebahu sovtohu. ذا سيبو جين بوساني كعاليه السلام سوي ديو نيجو غلاس تشي غلاس ابو محذوري فعلمه الاذان باجا يكاجه بوجي بوساني كعاليه السلام بودوتشو اذان جاء واحد يزبي ديو جبن خزيمه نتشي نتشي بنو من 20 رجلا ذا بوجي بوساني نري ديو 20 لودي Znači, da vidi kakav je glas. Fa ezzanu. Pa suproučil ezan. Fa a'adjebahu sautu abu mahadore. Pa mu se svidio ezan abu mahadore. Pa ga je poduču ezan. I zato učenjaci iz ovog uzimaju, znači šta, jedno pravilo. Znači, da osnova da ezan je ko, ko ima lijep glas. I zato Allah, ako čovjek ima namir, hoće da uči ezanu, međutim, ne ima lijep glas. Ima neko drugi ljepšo, Allah ne ga nagradi. Na znači, nek ne uči ezanu, nek se ne Znači, osnovno je da uči onaj koji ima lijep i jak glas. Jel u redu? To je od sunneta. Znači, nije od sunneta da svak trči, da uče zan, nego onaj koji ima lijep, lijep glas. Učenjaci spomni ako bi se razišlo da više ljudi ima lijep glas, pa hoće ovaj, hoće ovaj, znači postoje, znači spominju učenjaci u svojim djelima, znači na koji način kome će se dati prednost da uči. Čak učenjaci spominju, ako bi došlo, ako bi se desilo da dođemo jezin, Dođe mu jezin jedan i kaže ja ću besplatno učite zani, besplatno ću mu jeziniti u svojoj mahali. Međutim, do, međutim, nije mu glas lijep. Dođe drugi kaže ja ću učiti, se plati. Da imam platu. Kome će se dat prednost? S onim koji ima lijep glas, pa makar da mu se dadne nešto od biti mala. Znači, pa makar da mu se da dne, dadne od je kase, znači radi njegovog, radi njegovog lijepog glasa. I zato... Znači u svakom slučaju znači ovo ukazuje znači na pohvalnost na to, znači da mojazin bude lijepog, da bude lijepog i jakog, da bude lijepog i jakog. Glase vidite znači u sunnetu uh, kako je došlo. na priliku mezana o tome ću možda govoriti sljedeći put. Postoje greške znači koje se dešavaju kada ljudi uče. Znači radi je na mogućnost izgovaranja harfova, kao što na primjer ljudi kažu mjesto Allahu Ekbar, kažu Allahu Agbar. Znači raz mijenja se značenje Ekber i Gubar uh, u arabskom miziku znači prašena, da li oprosti? Uh, zatim uh, nekad određeni harfovi se no, ne izgovaraju. Neki prečarivaju, tako da kažem, u dužinama prilikom jezana. Znači jezana više liči ilahiju nego što uči na na. Znači jezana osnovi je znači, treba da se uljepša. Razke između jezana i kameta. Znači nisto jezana i kameta. Međutim, o tome ćemo iša Allah ta'ala govoriti sljedeći put. Allah, tabarika wa ta'ala, molim. انا اسمي لن اوبسطي وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح